Ольга не одразу погодилась. І це було розумно з її боку. А що коли провокація? Але ж ризикував і я, хоч підготував заздалегідь на випадок провалу Ольги, легенду для свого шефа. Мовляв, все робилось для того, щоб вийти на радянського резидента і всю групу. План утечій визначився такий. Надвечір викликаю Ольгу на черговий допит. Вона проситься до вбиральні. На подвір'ї Сільська дерев'яна вбиральня якраз приліпилась до паркану. Задня стінка її виходила на шосе. Заздалегідь усе підготував, вийняв цвяхи, дві дошки ледь тримались. Вартовим я поставив сром'язливого студента-новобранця. Знав, що той не стане заглядати до вбиральні, поки там жінка». Коли стемніло, я сам вивів Ольгу на двір, попередив вартового, щоб він очей не спускав з дверей, а сам спокійно повернувся до свого кабінету. Розсунути дошки, вийти крізь отвір, перебігти шосе – на все це вистачить хвилини. Тривогу я щенив хвилин за двадцять, коли Ольга була вже далеко. Я знаю – вас, мабуть, і тепер цікавлять справжні мотиви моїх вчинків. Чому погодився працювати на радянську розвідку? Ви і ваші друзі досі знали одну версію. Я вам інформацію, ви мені життя. А насправді, причини були глибші і простіші. Родом я з прибалтійських німців. Мати моя, німка, народилась у сім'ї військового. Її батько, мій дід, був російським генералом, героєм Севастополя. Мати виросла в Москві, там пройшла її юність. Вона любила Тютчева, Пушкина, навіть їздила до Ясної Поляни, щоб побачити льва Толстого. В такому дусі, в дусі великої любові до Росії, російської культури, мати виховувала і нас, дітей. Ми з сестрою навіть не відчували себе німцями, коли почалась Перша світова війна, наша сім'я під час наступу Кайзерівської армії евакуювалась із Риги до Москви. Вас цікавить, чим я займався в Німеччині, зокрема в роки Третього Рейху. Однак у Німеччині я жив дуже короткий час. Після революції ми повернулись у Ригу. Там я працював помічником Нотаріуса. У 1942 році мене мобілізували, направили в Абвергрупу 315 на посаду перекладача. Є таке німецьке прислів'я. Хто хоче багато їздити верхи, мусить запастись вівсом. Я ж запасив терпінням та твердо вирішив при першій же нагоді втекти, зв'язатися із партизанами. Чому? Росія – моя перша батьківщина. Я не бачив у ній ворога. По-друге, у Гомелі та інших містах і селах Білорусі я був свідком таких звірств, таких знущань над невинними людьми, що, повірте, серце обливалось кров'ю. А тут сталося таке. Влітку 1943 року органи СД – Затримали поблизу Гомеля групу радянських парашутистів-розвідників. Серед них була молода дівчина Олена. Вона повірила мені і погодилась на завідування господарською частиною. Вважалось, що Олена завербована мною. Незабаром я пішов у відпустку, потурбувався про відпустку і для Олени. Сама вона була родом із Могилівської області. Мені здавалось, що в щубних місцях – їй легше буде зв'язатись із партизанами. Я був готовий у будь-якому місці зустрітися із партизанами, щоб домовитись про спільну роботу. Олена добре знала про моє бажання допомогти радянському народові. Довір'я між нами було повне. Скажу більше, я покохав цю дівчину, і вона відповідала мені взаємністю. Проте з відпустки Олена повернулася ні з чим. Їй так і не вдалося вступити в контакт з партизанами. З Гомоля наш підрозділ перевели до Мозоря, згодом до Бреста.